Domnule profesor Amirescu, domnule profesor Roschie, doamne și domnilor, sigur că personal mă simt oarecum emoționat în luarea de cuvânt pe o temă deosebită cum este cea a finalizării muncii și a publicării, rezultatelor ei, în legătură cu această enciclopedie a regimului comunist din România pe perioada 1945-1989. Este vorba de 44 de ani, în care țara a fost dominată de un regim de import impus de armata cuceritoare, dar care s-a intitulat Eliberatoare. Vedeți, dumneavoastră, problema era în momentul în care s-a a început să se lucreze la această enciclopedie a găsirii izvoarelor necesare. Aici, domnul profesor Roschie face o trecere în revistă a acestora și accentuează un element deosebit puțin luat în considerare de istoriografie, și-anume istoria orală. Vedeți, dumneavoastră, în momentul în care Odobescu a încercat să facă un istoric al satelor, al monumentelor istorice, a făcut apel la această istorie orală. Mergând pe linia acestei bune tradiții, valorificată în oarecare măsură și de profesorul Dimitrie Gusti și de enciclopedia publicată în timpul regelui Carol al II-lea, un rege al culturii, în adevăratul al cuvântului, și aici s-a valorificat din plin istoria orală, nu era altă posibilitate. Oamenii se temeau. Mulți au distrus arhive, au distrus seturi întregi de fotografii, au distrus colecții de scrisori. Și acestea erau foarte importante pentru că prin scrisori se redă sentimentul unui om, deoarece acel cuvânt așternut pe hârtie într-un moment oarecare al vieții beneficiază de maximum de sinceritate. Nu este un text care trebuie să fie dat publicității, ci este un text care este adresat unui singur om. Și atunci gândurile sunt poate mai clare, mai cinstite. Ei, domnul profesor Rovschie, și colectivul cu care a lucrat s-a plecat asupra acestui gen de istorie. Au folosit fotografii, multe din ele au caracter inedit, <hângă> sigur că nu s-a făcut apel la toate seturile de fotografii din arhive. Personal pot să spun că am dat arhivelor din Constanța ce s-au fi întâmplat cu ele, nu știu, fotografii referitoare la Ioan Neroman, acestea erau foarte importante pentru începuturile comunismului pentru perioada când se făcea o trecere a vlăstarelor comuniste din Basarabia în Dobrogea, când se creiau primele celule de partid în Dobrogea și așa mai departe. Ioan Neroman, fiind unul dintre fruntașii vieții politice <coughs> dobrogene, în strânsă legătură cu Basarabia și în strânsă legătură cu Transilvania, deoarece făce, făcea parte dintr-o familie de mocani emigranți în Transilvania. Legându-mă o, o oarecare rudenie de Ioan Neroman, am avut un set de peste 500 de fotografii, cred că 524, care i le-am dat lui Virgil Coman, pe atunci director al Arhivelor Județene Constanța. Astăzi, datorită restructurării, șef al serviciilor Arhivelor Naționale, istorie județul Constant. Sigur că aș fi preferat ca această enciclopedie să aibă ca model mai clar enciclopedia pe care am amintit-o, cea publicată în timpul lui Carol al II. Ar fi fost un bun pentru noi și Totdeauna, când sunt modele de valoare, ele trebuie scurmate. Îmi aduc aminte, când am lucrat și lucrez încă cu prințul Mihai Dimitrie Surza la Enciclopedia Familiilor Boierești, noi am luat ca model două cărți. Prima, istoria literaturii române a lui George Călinescu, al doua, o istorie literară enciclopedică din Grecia. Acestea au fost modelele, pe linia aceasta am vres. Și a ieșit o enciclopedie a familiilor boierești deosebit de bună. Și aici sunt o serie de articole, o serie de articole care aparțin unor personalități, ar unor oameni care au trăit evenimentele, care le-au înțeles, care, mă rog, fiind mai apropiați de vârsta mea, și-au dat seama clar de ceea ce s-a întâmplat atunci. Și-au dat seama unde ar mai putea să fie unele completări. Eu vă spun aceasta, pentru că am parcurs din curiozitate o foarte bună parte a Lucrării, care într-adevăr are caracterul unei enciclopedii. Sigur că aici ar fi trebuit făcut și o diferențiere între lucrările indicate ca bibliografie, punând problema lucrărilor de prim ordin din punctul de vedere al autorului articolului respectiv, care ar fi putut să fie scris cu bold, cu italice, cu alt caracter care să fie scos în relief asta. și lucrările de bibliografie obișnuite, fără valoare deosebită, fără valoare specială, care ar fi putut să fie scrise cu altă literă. Sigur că o asemenea lucrare este de interes special pentru că se vede ce s-a făcut aici din punct de vedere al unui regim, unui regim care a fost urmărit cu tenacitate de la Moscova. Kremlinul din programul Elaborat de țarul Alexei Mihailovici la 7 februarie 1654 a urmărit mereu să se impună în sud-estul Europei, mergând pe linia de cu cerire a celei de-a doua rome a Istanbulului. Este un vis al lor. Acum se pregătește o conferință la Istanbul 27, 28, 29, 30, 31 mai, având ca temă tocmai cele trei rome. Delegația rusă, extrem de numeroasă, se pare la ordinul direct, al țarului Vladimir Vladimirovici Putin, foarte bogată această delegație, vine cu o serie de comunicări tocmai pe această linie. Dorința de expansiune a Rusiei către orașul de pe două continente și impunerea stăpânirii rusești de Vedeți dumneavoastră, enciclopedia rezolvă o problemă. Problema aceasta de încercare, de impunere a stăpânirii comuniste. Din citirea enciclopediei rezultă foarte clar că a fost un eșec. A fost un eșec total al celor care au venit, și au încercat să impună o stăpânire străină, în diverse forme. Comisari sovietici care trebuiau să acționeze în toate domeniile, controlarea armatei sovietice, infiltrarea ofițerilor sovietici în securitate, miliție în armată, și așa mai departe. Sunt forme de încercare dar enciclopedia dovedește că încercările sunt nereușite. Că există o rezistență, o rezistență câteodată a masei mute, o rezistență tacită, dar puternică și eficace, deoarece nu poate să fie pervertit sufletul român. Vedeți, dumneavoastră, există un subcapitol care dar un subcapitol care se referă tocmai la amenințare, teroarea prin amenințare, era o formă deosebită. Nu știa oamenii să discute atunci, să se impună, să lucreze de asemenea manieră încât să creeze o stare de nesiguranță pentru marea masă a populației. Sigur că, este primul volum. Ca orice lucrare de acest gen ea este perfectibilă în timp și perfectibilă pe parcursul muncii mai departe. Poate să fie îmbogățit colectivul, poate să fie îmbogățită bibliografia, poate să fie îmbogățit materialul ilustrativ, pot să fie adăugate Hărți, unele dintre hărți, sigur că, așa cum am semnalat în trecut, au o serie de carențe. De pildă, hărțile care indică lagărele, era indicat un lagăr pe teritoriul Județului Tâmbovița, nici vorba n-a existat niciodată. Dar, mă rog, așa au vrut autorii să până au pus, nu știu câte au luat în considerare și recenzia mea, dar, Partea a apărut cu un lagăr care n-a fost lagăr. Sigur că de aici se merge mai departe. E un început. Un început al unui institut mic, unui institut extrem de harnic, unui institut care a ținut seama de observațiile colaboratorilor și doi dintre ei se găsesc aici, Aducându-li-se mulțumiri în finalul enciclopediei, domnii profesor George Angelescu și domnul profesor Vladimir Iliescu, cu care am, fost, am făcut cunoștință în 1967 la Constanța, cred că la prima sesiune Pontica, cred că la prima sesiune pontică. Și desigur că mai pot să fie coptați și alți primi lectori a căror observații pot să fie foarte buni și de valoare. Rămâne în continuare domnul profesor Octavian Rosie, care s-a ocupat cu multă osârdie și probabil și cu multe nopți pierdute pentru finisarea acestei lucrări, ce-și spune punctul de vedere? Se spune care au fost greutățile ce i-au stat în față în despuierea arhivelor de o serie de mărturii. Sigur că unele nu au putut și nu pot fi date la iveală, cum am arătat în ultima mea lucrare puncte de vedere asupra evenimentelor din România Dintre 21-23 ianuarie 1941, lucrare făcute pe arhive britanice, rusești, germane. Că mai sunt încă multe de spus în această direcție. Sigur că domnul Roschie va putea să arate și ce speranță mai are pentru viitor. Și sigur cum speranța mare ultimă și viitorul sper să nu fie mic, negru, urât și să bată la ușă. Sper, ca și Dumnealui, să poată, în continuare, să ne facă niște mărturisiri privind totul prin niște ochelari cu lentile trandafiri. Vă mulțumesc!